Të ndëruar, e salamu alaikum, mirë se përta kohemi edhe sëtë në këtë sikëllë emisionesh si të bëhesh. Kësër adhë dhëtë të flasim për një tem me dërëtet që është të të rëndësishme, edhe ato tjërat janë të të rëndësishme, por konsideraj se kjo që të flasim për të e sëtë është një rëndësishme e të raso që kemi folë dhe rinë më tani, ose të formulojmë më ndëryshe. Kjo sot që do të lasë për te, është realisht një të reguës i kuptimit të drejt të aso që kemi morë dhe rinë më tani. Pa shfarë bëhet fjallë. Ni, njëtë një kësoj bote të ndëruar, zezën dhe motra, marim dhe japim. Nuk ka njëri që vetëm merë, apo vetëm japë. Kër jemi të vegjel, marim nga prindin tonë. Ma di marim vazhdim e shpejtyne. Marim nga mësusi jonë, marim nga arsimtarat tonë, profesorat tonë, marim nga njështë dhe menqërën, marim nga, do thotë, rejthi jonë. Pas të dhe japim. Japim kërimi si prind, kërimi si shokë, apo njërët të nërëshme. Anda njëri u merë edhe njëri u jepë. Dhe njëri u njetë në kësa i bote, do thotë, është shpeshë herë një loj shembole, për dhe dike e ka shambull njëtë në vetë. Prandaj, si të bëhesh shambull i mirë? Nga se gjdo kosh për njërë është shambull për diqka. Dikosht është shambull për të mirë, e dikosht është shambull për të keqë. Sufjan e theuri, rrëhajmullat, nga djetat e hershëm, njësit e mirë, të hadithit e Muhammedit sallallahu al-sam, njëri dhe vëdshëm, uh, kur ka nëmruar dhe ka përcilur nga njështë e menqur cilësi të, të njerëzve të mençur, një nga ato cilësi që i kanë njerëz të mençur, ka thën Sufjan e theu rahimullah duke i referuar fjalëve të njerëzve të mëhershëm të mençur, ka thën se i mençuri është edhe ai i cili e ka një shembull të mirë që mson prej tij dhe ai kështu bëhet pastaj shembull për dikën që vjen pas tij. Andaj ti je një floj për çuesi mes atij që ka qenë para teje dhe atij që vjen pas teje ti ë një lloj përcjellës. Prandaj, a do ti jesh përcjellës i mirë, a do të vazhdon dritçimi i njerëzimit edhe pas teje? A do të kemi një kandil, një fener i rëndësishëm që njerëzit përmes neve kanë më parë rrugën e durr, apo fatkeqësisht do të kemi do të kemi një një një fikje e këtij feneri dhe një errësirë që njerëzo pa mundson ndjohet mirës Allahu na ruaj. Një njëri tjetër në të kaluarën e ka përmendur një dijetor të madh, Ibn Ali e theka fi kaçen. Dhe sari më përmend një njeri të menjëshër këtë e ka përmend. Ai kanë thon gjithmonë po për e përmend këtë njeri të menjëshër. A thuaj vall pse? Çfarë ka dallu kët nga tjerët? Pse ky është kaqi menjëshër? Pse ky kaqi i pjekur? Ka thon nga se ky ka marr nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga gjenerata e artë. Ai tha unpoku si ka takuar ata si ka marr pe tyne, tha ka marr nga ata që ka marr pe tyne. Ka çndrumë me disonjërsh me vite dhe ka marr sjelljen, e ka marr dijen, i ka marr vlerat e trashëguara nga të parët tan, ganxhërot e orta, nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të ndëruar çdo njerëj e ka di kë ç'i marr pe ti. Sot fatkeqësisht ne jemi sprovuar me modele, me shembuj të shëthurur, të qëroditur, që në imponohen në baza ditore për mes dritarëve të nërëshme. Fakjecija shkën nuk ushtu edhe më te, por kur këta shembuj fillojnë të bëhen të kapshëm, fillojnë të bëhen uh, të afort me fmiët tanë, me gjëronë të hërshme, edhe fillojnë të bëhen një shkëputje mes nesh dhe fmive tanë, ku tash më prendin ankohen se fmiu nuk e ka shembul brinë në ti. Fëmiju nuk e ka shambull uh, familë në ti. Fëmiju gjenë dikun tjetër fërimzimin, fëmiju gjenë dikun tjetër modelin. Në kuptim negativ, në kuptim të keqë, në kuptim devjant. Nga se në qovë se fëmiju e ka shambull diken që është maj mirë se baba e ti. Kë është shumë e mirë. Por zakonisht e përmendim babën, zakonisht e përmendim nonën, e përmendim familjen, gjasë familia është bartës i traditave. Aty kultivohen vlerat. Aty fëmija merr bazë të para, këmbët e ecës njëtë në njët një kësaj bote. Aty jam alfabetin e shilës dhe edukatës, e pastaj në bazë të aty alfabet të mësuan familja, lëndon pastaj njëtë në njët njët një ti shembujt e duhur. Kupton se kush është shembull i mirë e kush është shembull i keq? Si mund ti është ti shambulli mirë për fëmionë tëndë? Kur ti, fillimisht, i ki shambulli të duhur, do të dhëtë, kur ti i referosh shambulli të duhur, i thuash fëmijës tëndë, kështu kathënë Muhammedi a.s. Kështu kathënë Ebu Bekri, radiallahu anhu, kështu kathënë Omeri, Allah që fëtëna që me te, kështu kathënë Imam Ebu Hanifia, Allah i më shiroft, kështu kathënë Imam Shafio, rahimullah, ma dhja dhe tekë, kugratona ksu ka don filan hoja i vjetër ksu ka don filan imam i vjetër ksu ka don filan patrioti filan dietari do një është mençur një është pikur një është me vlera dhe kur fëmiu i dëgjon për ti do të thotë çë duhet dëgju, ti, më dëgjoj kush janë shërbuja e tij ai e merkat më simpëti me bë ku në nuk e më shamboi ku nuk e më referenca të pasurta si më i adventi kujt kjo është e para e dyta ça që, që themi të zbëtumë në praktik. Të jemi mëte për shambu i praktik sësot teorik. Të shohin fëmijët tanë të ne drejtsin, të shohin fëmijët tanë të ne bujarin, të shohin të ne guzimin, të shohin të ne tolerancën, faljen, mshiren, dashurin, respektin në gjitha këto. Ashtu si ke dëshirë me të respektu fëmijët e tu, respektoj print e tu. Ashtu si ke dëshirë me të respektu në zënës e tu, respektoj mësus të tu A shumë se këtë dëshimet të respektu punëtorët e tu, respektoj e prurët e tu, e kështu më rrënd, bëhë shembojtë si duhet, nga se njerët e menqur, njerët e piekur, i kanë shembojt e duhur, i kanë referenct e sigurët e pasrëta, dhe kështu pasaj ata bëhen për të tjerët, shembojt e duhur dhe shembojt të mirë. Referenct sigur e sigurëta, amdajt të ndëruar dhezgën e motra, është shumë më rrënd në çakosh po morëm dhe kujt po japim dhe si po japim. Kjo është një sfidë e rëndësishme që duhet ta teksojmë me sukses. Bëhu shembull i mirë. Merr nga shembujt e mirë, përcakto modelet e duhura. Ruaju nga shembujt e shthurrur, ruaju nga shembujt devijant, ruaju nga shembujt ignorant, ruaj nga shembujt që nuk të orientojnë në rrugën e Zotit për të orientojnë në rrugën e djalit, ruajnë nga këta shambuj, merë nga burimet e pasërta, pin nga ujë pasërt, ha në sofrat e shëndet shme, ndjekin jeshtë e menqur, dhe gjithashtot, bëhu pastaj shambuj për të tjeret. Letë përqojmë vlerat, letë përqojmë dijen, letë përqojmë modelt e duhura, që të vazhdojnë tradita e vlerave, që të vazhdojnë drita dhe më tutja, dhe e lën e ditë në gj behu shambull i mirë